zetzen kazetarik izan baan gogoeta luze baten ondotik berriz izanen dira urten kote baz kondarttzko txosnak edo kazetak formula berri batekin. Gaueko festazena egunera pasa dute eta asteazken da ostegunean zazpietatik gauer dira izanen da asteburuan aldiz eguerditik gauer dira, baan gauerdian dena bukatua. Duela bi urte gertatu istripua gogoan baitute oraindik eta istripularrienak gauezi zaiten baitira jendea Mozkorra delarik peioklabegi biarritzekoa asuan Larienak uh, gauaz sortzen dira nahi bauzu uh, jendeitz emaiten duzula ileku uh, etxi uh, alkola uh, emaiten uh, baduzu uh, banean. Zure pesta uh, attraktiboa delarik jende haainitz eta gazteak etortzen dira eta koktel hori osai egten al da. Beraz uh, mainbaten inguruan irri dira eta erabailugu pixka espiritu uh, alda zera. familiagoa uh, izan dadin. Egunez proposatuko dute besta beraz aurten, aurrentzat txoko batekin eta gainera, onartuak izan diren ostaller guziek hamabostorotara, denek janaria eskaini beharko dute heatekoaz gain peio klavegi. Bai, ama bost leku izanen dira, zazpi oztatu eta sortzi bodega deitzen duguna, jan lekuak dira ere, eta denek behar dute, hori da karguen kairan idatzia zen, oztatu edo bodega izan darin, denek behar dute janaria proposatu. Presioak diferenteak izaiten aldira, oferta ere diferentea izaiten alda, baina denek zerbait jateko behar dute egin, eta hori astapenetik bokare hartio lau mila bosteun pertsona sardaiteke aldiberean gutxi gora gune hortan, eta hortarako segurtasun neurriak ere indartu dituzte. Orain arte, sartze eta ateratze bakarra baldin bazen, lau ateratze izanen dira urten.